Колишній солдат зліз з печі і почовгав до дверей, тримаючись за груди. Це був кволий недобиток імперіалістичної війни, живий докір і жертва минулого. І в Чубенка защеміло чомусь серце. Він згадав, мільйони таких калік і тисячі таких сіл ще довго треба боротися. Трудно йти, багато треба зусиль. А колишній солдат, виплюнувши за двері кров, простував назад до печі, і він подивився на чубенка, глянув просто в вічі, ніби здалечі лід, залунав цей погляд, глибокий і сумний. У чубенка зосталось враження, що це був погляд за град. Солдат виліз на піч і затих, припавши грудьми до цегли. «Так як ти скажеш, товаришо Чувенко, на нашу мову? Чи у вас на Донбасі мови нашої не розуміють? От ми до тебе з відкритим серцем і партизанською червоною допомогою». «І скажи хоч слово нам на відповідь!» Чубенко встав і пройшовся по хаті, з радістю впевнившись, що може ходити. За вікном помітив гурт людей і коней. У двері влетів партизан з обмотаною головою. «Підмогу, давайте! Не видержка!» До нього підскочив Білозубий, схопив і кинувся з ним на двір. — Голову поляк пошкодив, — сказав той, що з дитячим обличчям. — Кидається і марить сердешний. Білозубий повернувся до хати. — Голову поляк пошкодив, — повторило дитяче обличчя. І Чубенко не запитав, чому хворий скидається на посланця. — Яке це село? — нарешті заговорив Чубенко. Кам'яний брід, товаришу чубенко, а ми кам'янобріцькі партизани. Чубенко знову заглибився в мовчанку. У хаті спокійно й заколисливо тюрликав цвіркунець. Третій мовчазний партизан осміхався, і усмішка, мов нежива, висіла на його устах. Добре, земляки, сказав далі чубенко. Завтра ми зайдемо до вас у гості, і завтра по дню поговоримо і порадимось. А сили в мене хватить, і роблю я обхідний марш на ворога. Люди в бойовій напрузі, і патронів у нас багато. Донбасівський полк знає, за що б'ється. Це надія революції, опора пролетарів. «Чудна ваша природа, земляки, лісу без міри, народ простий та довірливий. І чекайте нас завтра коло села, шахтарів і металистів, красу Донбасівського краю. На печі колишній солдат не міг спинити кашлю, і Чубенко ще раз побачив його без схвильовані очі. На цьому Чубенко рушив з хати. І за ним партизани. У дворі стояв Чубенків кінь, і ще один. Було зовсім порожньо. Чубенко сів на коня, мовчазний партизан на другого. Вони поїхали з села і мовчки доїхали до просіки. «Отой солдат на печі скоро помре», – сказав Чубенко. «Щасливо», – відповів партизан і одразу пустив коня в галоп. Лісова тиша розступилася перед Чубенком, і він в'їхав у тишу. Округ нього ліс порипував, як снасть. Місяць уже зайшов, була передранкова пора. І раптом морений Чубенків кінь заіржав, що сили, мов у темній печері пішло блукати його іржання, Ледве чутною луною стало повертатися назад. Чубенко їхав тишею, як містом. Будинки тиші стриміли у високу неозорість. Чубенко їхав рік і десять років, а то були хвилини, і знову заіржав його кінь. «Стій!» – одразу ж гукнули грубі голоси донбасівців – Чубенко проказав пароль і поїхав далі.